Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Ayuhal ikhwati fi Kita lanjutkan kembali Kajian kita dari Pembahasan kitab Al-Fusul Min siratil al Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Berkata al hafiz Abu Umar Ismail Ibn Umar Al-Shahir Ibn Kathir Abu al fida Imaaduddin Rahimahullah ta'ala Faslun mab'athuhu Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Pasal tentang Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma arada Allah Ta'ala rahmatal ibadi. Atkala Allah Subhanahu Ta'ala menghendaki untuk memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Wa karamathu bi irsalihi ila alamin. Dan kemuliaannya Nah, ini kemuliaan dengan diutusnya beliau sebagai Rasul kepada seluruh alam. Habb ilaihi al maka Allah subhanahu wa taala menjadikan kecintaan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhawat menyendiri meninggalkan keramaian manusia yang pada waktu itu manusia berada dalam kegelapan jahiliyatun jahla masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hadith Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allah nazar fi qulub ibad bahwa Allah subhanahu wa taala memperhatikan hati-hati para hambanya, fawajd qalb Muhammadin khair qulub ibad Lalu beliau, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mendapati kalbunya Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa adalah sebaik baik kalb sebaik baik hati Fashtafahu li nafsihi wabaathahu wabtaathahu li risalatihi Maka Allah Subhanahu wa taala pun memilih Rasulullah alaihi salatu dan Allah jalla wa pun mengutusnya untuk membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis 'Iyadh Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan innallaha yanzuru ila ahli al-ard fa ma qatahum bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada penduduk bumi lalu kemudian Allah murka kepada mereka baik kaum Arab Demikian pula kaum 'ajam. Disebabkan karena kekufuran mereka dan menyembah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa baqaya min ahlul kitab, kecuali yang masih tersisa dari orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya dari ahlul kitab. Fabath Allah Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam liibtali yahudih maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai ujian di mana beliau menyeru kepada umat manusia pada seluruh umat manusia tidak terkecuali dari kalangan yahudi dan nasara Agar mereka Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak menyekutukan Dalam beribadah kepadanya Dan membedarkan beliau Sebagai Rasulullah alaihi Alaihissalatu wassalam Maka Allah Jalla ala berkehendak untuk Memberi kasih sayang kepada hamba-hambanya Dan diantara bentuk kasih sayang Allah Kepada hamba-hambanya Maka Allah subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul pilihan Allah untuk diutus kepada seluruh alam. Namun sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dijadikan pada diri beliau senang berkhalwat. Senang menyendiri. Dan ini adalah muqaddimat pendahuluan-pendahuluan yang Allah SWT persiapkan. Untuk mengangkat beliau sebagai Rasulullah. Penutup para Nabi dan Rasul. Maka dibimbing. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah alaihissalatu wassalam. Sama sekali tidak pernah merasakan. Ibadah yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Dari penyembahan kepada berhala. Kepada patung-patung dari selain Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka dijadikan kecintaan pada diri Nabi sallallahu alaihi wassalam. Untuk menyendirikan. فَكَانَ يَتَحَنَّثُ بِغَارِ حِرَى maka beliau pun bertahannuth di Gua Hira yang dimaksud tahannuth yaitu التعبُّد beribadah sebab pada masa itu di antara bentuk ibadah yang mereka lakukan adalah menyendiri. Dan itu adalah sisa-sisa dari ajaran Ibrahim Khalilullah alaihi assalatu wassalam. Az-Zuhri rahimahullahu taala ketika beliau meriwayatkan hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang awal turunnya wahyu Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pada waktu itu dijadikan kesenangan beliau menyendiri baghana yatahannuts dan dia yakni Rasulullah alaihi salatu wasallam bertahannuts Az-Zuhri ketika meriwayatkan hadis ini beliau menjelaskan makna at-tahannuts Kata beliau, wahyu, adabudul layali zatul adad. Dia itu beribadah beberapa malam, lalu kemudian kembali lagi ke rumahnya, Setelah itu mempersiapkan lagi untuk berangkat lagi beberapa malam menyendiri, kembali lagi dan begitu seterusnya. Dan Rasulullah SAW memilih kuahira untuk menyendiri itu, bertahannus itu, beribadah. Gua Hira. Salah satu gua yang ada di Mekah. Bagi siapa yang melihat kondisi Gua Hira ini lalu kemudian dia membayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Gua Hira ini berada di tempat yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi sekali. Untuk berjalan sampai ke sana mengalami banyak kesulitan. Seorang akan melewati batu-batu keras. Kalau sekarang sudah dimudahkan ya, seorang lewat jalan itu sudah sangat dimudahkan. Naik ke atas itu sudah ada uh, aspal, ya, jadi mobil bisa naik ke bagian bawah. Tapi sudah menanjak. Kemudian di akhir ya, persinggahan mobil nggak bisa naik lagi jalan kaki dari tempat itu dengan jalur sekarang yang lebih dimudahkan ya kurang lebih satu satu setengah jam Naam jadi bisa dibayangkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu betapa sulitnya untuk bisa mendaki terus ke atas. Untuk mendatang ke hira. Kama kana yasna'u thalika muta'abidu thalikas zaman. Sebagaimana yang dilakukan pada masa itu adalah orang-orang yang beribadah pada zaman itu. Memang disebutkan bahawa pada zaman itu kebiasaan mereka adalah menyendiri. Salah satu tata cara ibadahnya mereka. Berkhaluat. Termasuk di antara mereka yang melakukan hal itu adalah warakah bin Naufal. Anak pamannya Rasulullah. Sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Kenapa itu? Anak pamannya Rasulullah. Sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Yang nantinya ada pertemuan antara Rasulullah alaihi wa sallam. Dengan warakah. Anak paman Khadijah. Bintu Khwaili Radiyallahu ta'ala Anha Kama Kala Abu Talib Hal ini disebutkan oleh Abu Talib Dalam kasidahnya Yang dimaksud Kasidah yani Kumpulan bait-bait syair ya. Kasidah Bukan kasidah yang Yang kita kenal di Indonesia ini Tasyidah maksudnya kumpulan baik-baik syair yang masyur al-lamiyah. Disebut lamiyah karena baik-baik syair tersebut diakhiri dengan lam. Disebutkan oleh Abu Talib وَثَوْرٍ وَمَنْ أَرْسَى ثَبِيرًا مَكَانَهُ وَرَاقٍ لِبِرٍ فِي حِرَاءٍ وَنَازِلِهِ Wathaur, Thawr ini nama bukit. Ya, bukit thawr. Wa man thabiran dan siapa yang mengokohkan ya mengokohkan dirinya untuk menjadikan thabir sebagai tempatnya. Thabir ini juga bukit di Makrah. Wa raqin Dan di antara mereka pula ada yang naik untuk apa? Libirin, untuk berbuat kebaikan. Fi hira'in yaitu di Gua Hira' wa nazili, dan turun, yakni turun naik. Menuju Gua Hira'. Yang dimaksud oleh Buthalib di sini adalah apa yang di amalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menerima wahyu. Naam. Maka menjadi syahid Percakapan Abu Talib waraqin libirin fi hira'in, bahawa dia naik turun menuju hira untuk berbuat kebaikan. Ini menunjukkan bahawa yang masyhur pada masa itu ada tempat-tempat khusus seperti sabir, hira, saur yang biasa dijadikan oleh sebagian mereka untuk menyendiri, meninggalkan keramaian manusia. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa fajaahul hak. Lalu kemudian kebenaran itu pun datang kepada beliau. Kebenaran itu pun datang kepada beliau al yani, hak. Yaitu Ibrahim Alaihi Salam yang datang membawa wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa bi fi ramadan dan beliau ketika itu berada di gua hira bertepatan di bulan Ramadhan jadi bulan Ramadhan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an Karim inna anzalnahu fi lailatul qadar Wa min al-umri 40 sanah. Wa min al-umr 40 sanah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Dan ini adalah merupakan usia matangnya seseorang. Apabila dia telah mencapai usia 40 tahun Allah Jalla wa'ala berfirman, فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً Empat puluh tahun. Adalah usia kematangan seorang. Sehingga, Allah subhanahu wa Ta ta'ala menghendaki, mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam di usia di mana beliau berada di usia yang paling matang. Ya faja'ahu al-malaku maka datanglah kepada beliau al-malak yaitu jibril al alaihi salam di bulan ramadan dan ini juga menunjukkan keutamaan bulan ramadan syahrul ramadan allazi unzila fihi al-quran faqala lahu iqara. maka jibril pun berkata kepadanya Bacalah. Kala lastu biqari. Lastu biqari. Aku tidak pandai membaca. Fagottahu. Fagottahu. Yang dimaksud gottahu. Dalam rejah yang lain dengan ta. Fagottani. Yang dimaksud adalah mendekat. Bahawa Jibril Alaihissalam mendekap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta balqa minhul jahdu Sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan kesulitan yang sangat. Yani, namanya seorang ketika didekap, semakin keras, semakin sulit bagi seorang untuk bernafas. Maka itulah yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Dia didekap oleh Jibril Alaihissalam sampai beliau merasa kesulitan. Nah, para ulama menjelaskan mengapa Jibril mendekapnya. Di antara hikmahnya adalah untuk memberi semangat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian dia siap untuk menjawab apa yang dikatakan kepadanya dan menerima apa yang disampaikan kepadanya. Tsumma arsalahu kemudian Jibril melepaskannya kembali. Faqala Lalu Jibril kembali berkata, bacalah. Ala biqari? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mampu membaca salahkan sampai tiga kali seperti itu keadaannya didekap lagi kemudian dilepaskan lagi lalu diperintahkan lagi untuk membaca lagi-lagi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan aku tidak mampu membaca. Thummaqala kemudian setelah itu Jibril alaihis salam mengatakan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa sambil membawahyu dan membacakannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Rabbmu yang ini Jangan kamu membacanya dengan Menyerahkan kemampuan kepadamu Menyerahkan kepada dirimu sendiri Tanpa kamu menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika engkau membaca Sambil engkau bertawakal, Memohon pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Iqra' bismi rabbik Bacalah Dengan nama Rabbmu. Allazi khalaqa Dialah yang telah menciptakan Khalaqal insana min lah Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah Iqra wa rabbukal akram Bacalah dan Rabbmu yang Maha Mulia Allazi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam Ya lah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan ini adalah merupakan ayat-ayat yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau diperintahkan untuk membaca dan ayat-ayat ini disebutkan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara faedah yang penting untuk kita ambil bahwa Allah Jalla wa ala memerintahkan untuk membaca dan itu adalah bahagian dari menuntut ilmu yang menunjukkan keutamaan ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan ilmu kepada hamba-hambanya Alam bil Qalam. Alam insanah, malam yakin. Yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Taala adalah membaca, belajar, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahuwataala, dan menuntut ilmu adalah merupakan bahagian yang tertinggi di dalam agama Allah Subhanahuwataala. Tidak mungkin seorang akan mampu beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Kecuali dengan mempelajari agama Allah. Menuntut ilmu syari'i. Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. May yuridillahu bihi khairan yufaktihu fid dini. Siapa di antara manusia yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki padanya kebaikan maka dia menjadi orang memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah turunnya ayat-ayat ini, faraja' biha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tarjufu bawadiruhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pulang sambil membawa ayat-ayat ini yang dibacakan kepada beliau, alaihi alaihissalatu wassalam, tarjufu bawadiruhu, bergetar, tubuh beliau, Ya, yang dimaksud bawadir, yang daging, yang terletak antara pundak dan leher, itu namanya bawadir, maksudnya Rasulullah s.a.w. gemetar, beliau ketakutan, kondisi apa ini, ya, beliau belum mengetahui apa sebenarnya yang terjadi tidak biasanya beliau merasakan dan mendapatkan hal itu selama beliau berada di Guahera namun ketika itu terjadi sebuah kejadian yang belum pernah beliau merasakan sebelumnya melihat sosok makhluk yang makhluk ini beliau tidak mengetahui sebelumnya apa itu yang memerintahkan dia untuk membaca lalu apa yang dibacakan kepadanya beliau sama sekali sebelumnya tidak mengerti makuntad tak terimal kitab waladiman. Engkau dahulu tidak mengetahui apa itu alkitab apa itu iman. Wa Wajah ada kebalan fahadah. Allah subhanahu wa taala mendapati kamu, wahai Muhammad, dalam keadaan tidak mengerti apa apa. Lalu kemudian Allah subhanahu wa taala membimbing kamu dan mengajarkan pada mu ilmu. Maka ketika itu Rasulullah SAW pun pulang dalam keadaan beliau ketakutan gemetar. Wa ya? akbar bidali kha Lalu beliau pun mengabarkan kepada Khadijah, Wa qad khshitu ala aqli, Sambil beliau mengatakan, Sungguh aku mengkhawatirkan akalku. Dalam Raudh Imam Bukhari disebutkan, Wa qat khshitu ala nafsi. Sungguh aku mengkhawatirkan diriku ini. Apa yang menyebabkan Rasulullah Alaihissalam khawatir? Alhasil terjadi perselisian di kalangan para ulama. Al-Hafidh Muhammad Al-Rahimahullah menyebutkan di sana ada dua belas pendapat dalam menafsirkan rasa takut yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Ketakutan beliau itu karena apa? Ya. Ada yang mengatakan beliau mengkhawatirkan jangan sampai beliau terkena penyakit gila. Sebenarnya itu khayalan semata. Ada yang mengatakan beliau khawatir akan ada sesuatu yang akan memudaratkan beliau. Ada yang menyakiti beliau. Atau yang semisalnya. Nah. Menunjukkan bahawa beliau belum mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Maka khadijah r.a mengukuhkan hati suaminya menenangkan beliau alaihissalam waqalad dan beliau berkata yakni khadijah abshir tenanglah kamu kalla wallahi la yukhzikallahu abadan tidaklah demi Allah Allah tidak akan menghinakan kamu sama sekali innaka latasilur rahim sesungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturrahim wa tasduqul hadis dan jujur ketika berbicara wa tahmilul yang dimaksud tahmilul kal yaitu engkau membantu seorang yang tidak mampu menyelesaikan perbuatannya sendirian wa tuinu ala nawaibid dahr dalam riwayat al-Bukhari wa ala nawaibil haqq dan engkau senantiasa memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan tu'inu ala nu'abil haq ini uh, secara umum ya. kalimat yang sifatnya umum mencakup semua kebaikan yang pernah dikerjakan oleh Nabi SAW nah Khadijah memberikan menghibur suaminya di saat suaminya dalam keadaan ketakutan dan ini keutamaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam beliau sangat-sangat cinta kepada Khadijah sebab biarlah istri pertama beliau yang berjuang bersama beliau dan yang senantiasa memberikan hiburan kepada beliau alaihi salam dan memberikan ketenangan pada diri beliau alaihi assalatu Dan di dalam hadis ini juga para ulama menyebutkan faedah bahawa merupakan satu kebaikan ketika ada seorang yang mengkhawatirkan atas dirinya bahawa ada sesuatu yang akan menimpanya. Tenangkan dia dengan kebaikan yang pernah diamalkan. Insyaallah kamu tidak mengapa. Kamu seperti ini, seperti ini. Selama orang itu istiqamah, kalau seorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah dan dia telah berjalan lurus insyaallah taala, Allah Subhanahu wa taala selalu dalam perlindungan. Yang akan memeliharanya, akan memberikan perlindungan kepadanya. Maka kamu jangan takut, jangan khawatir atau yang semisalnya. Fi awsafin ukhar jamilah pada sifat-sifat yang lain yang disebutkan pula oleh Khadijah ad yang disebutkan oleh Khadijah min ahlakhi dari ahlak-ahlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan oleh Khadijah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini juga terdapat dalil bolehnya memuji seseorang apabila tidak dikhawatirkan orang itu lupa diri terkena penyakit ujub bangga dengan dirinya merasa tinggi di atas yang lain jika demikian maka haram tidak diperbolehkan namun kalau tujuannya adalah untuk menenangkan dia dan kita mengetahui dia adalah seorang yang tidak suka mengangkat dirinya maka beri pujian dengan tujuan kebaikan tidak mengapa yang demikian tidak Mengapa? Maka Khadijah radhiyallahu taala menyebutkan sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain bahwa Khadijah mengatakan kepada suaminya, "Wa taksibul ma'dum." Dan engkau adalah seorang yang memberi bantuan kepada orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Ya, memberi bantuan dengan orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Dalam ruat yang lain, dikatakan pada beliau dan engkau adalah seorang yang selalu menunaikan amanah. Tidak pernah berkhianat ketika dititipkan kepada sesuatu. Maka dia menjaganya dengan penuh amanah. Tasdiqan min halahu. Dan apa yang disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha ini menunjukkan bahawa dia membenarkan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang demikian tidaklah mengkhawatirkan. Wa tasbitan dan mengokohkan suaminya. Wa i'anatan 'alal haqq dan menolongnya untuk berada di atas kebenaran. Fahiya awwal siddiqin lahu, maka Khadijah adalah orang yang pertama kali yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa akramaha. Nah. Tayib sampai di sini ikhwan insyaallah taala. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadalu hafizukum Allah.